79. Чому Макейб став грубим і жорстоким? «Макейбу збоку нам не вдалося підняти те, що зазвичай називають рівнем життя», – сказав Касл. «Насправді життя залишалось таким же коротким, жорстоким, жалюгідним, як завжди. Однак людям уже не треба було приділяти багато уваги цій жахливій істині. У міру того, як жива легенда про суворого тирана в місті та доброго святого в джунглях укорінювалась, Рівень щастя в суспільстві зростав. Усі вони були ангажовані як актори до спектаклю, суть якого добре розуміли. Будь-хто з будь-якого куточка світу зрозумів би це і аплодував. Життя перетворилось на витвір мистецтва, здивувався я. Так, тільки з'явилась нова проблема. Яка? Драма, яку розігрували двоє головних акторів, Макейв та Боконун, стала для них важким випробуванням. У молоді роки вони були дуже схожі між собою, напівангели, напівпірати. Але задля правдоподібності драми треба було, щоб піратська половинка Боконана та ангельська половинка Маккейба відпали. Макейб та Боконан заплатили жахливу ціну за щастя народу. Маккейб пізнав муки тирана, а Боконан муки святого. Фактично обидва вони з'їхали з глузду і втратили відчуття реальності. Касл зігнув указівний палець на лівій руці. І тоді люди насправді стали вмирати на гук. Але Боконана так і не спіймали, спитав я. На це макейбу все ж таки стало розуму він ніколи не брався серйозно ловити боконона, хоча зробити це було б неважко. Чому ж не зробили? Макей зберіг досить кмітливості, щоб зрозуміти не маючи святого з котрим він веде війну, він сам стане пустушкою. Папа Масано, це теж розуміє, а люди все ще вмирають на гаку. Це неминучий кінець. Я хотів сказати, чи папа справді страчує людей у такий спосіб. Він влаштовує по одній страті що два роки, так би мовити, щоб вода в казанку кипіла і надалі. Він зітхнув, поглянувши на вечірнє небо. Діла, діла, діла. Як це? Так кажемо ми боконісти, сказав Джуліан, коли відчуваємо, що багато таємних подій відбувається навколо нас. Ви? Я був глибоко вражений. Ви теж боконіст? Він спокійно подивився на мене. Ви теж. У свій час ви це зрозумієте.